Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah الذي خلق عباده من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبة أحمده سبحانه وأشكروه وأثني عليه الخير كله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 Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza Wajalla dengan sebenar-benarnya. Muslimin dan Muslimat yang dirindaki dan dihormati sekalian. Pada hari ini merupakan siri yang keempat di dalam rehlah rehlatul khulud pengembaraan ke alam abadi. Dalam siri yang lepas kita telah belajar apabila manusia ini telah mati, maka diuruskannya sampai kepada salatul janazah. Apabila selesai daripada salat, maka apakah perkara yang perlu kita lakukan, iaitulah kita kena bawa mereka pergi ke kubur. Dalam perjalanan menuju ke kubur, ada beberapa adab, yang disebut dengan nama tasyyi'ul janazah. Adab-adab mengiringi jenazah ketika kita bawa mayat ini ke kubur. Kitab ini yang saya baca tuan-tuan boleh rojuk nanti iaitu kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Kitab fiqh mazhab Syafi'i. Ia ada 8 jilid, jilid yang pertama ini iaitu tentang ibadat salat jadi setelah selesai salat jenazah sama ada di masjid atau di rumah, maka orang laki-laki disunatkan mengiringi jenazah sampai ke kubur. Berdasarkan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita baca dari Al-Bara' ibnu Azib, 'Amarana an Sallallahu Alaihi Wasallam bittidba al-janaz'. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami mengiringi jenazah. Bila jenazah mati kita pergi ziarah dia dan kita iring sehingga selesai daripada salat jenazah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan kalau boleh kita iring jenazah tersebut sampai ke kubur sehingga selesai daripada kebumian. Dalam hadis yang telah kita sebut lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qirat sesiapa yang bersama-sama jenazah sehingga selesai disalatkan ke atasnya dia mendapat satu qirat satu sebesar bukit yang dianggarkan sebesar bukit uhud dan siapa yang bersama-sama jenazah sehingga selesai dikebumikan dia mendapat falahu qiratan dia mendapat dua qirat dua besar bukit Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah kira itu? Nabi SAW menjawab, Mislul jabalainil azimaini, Iaitulah ganjarannya umpama dua buah bukit yang besar. Dalam hadis, disebut Bukit Hud. Ini bagi orang laki-laki. Ada orang perempuan, Tidak disunat, tidak dibenarkan mengiringi jenazah ke kubur. Bahkan perbuatan itu bertentangan dengan sunnah dan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummatiyah yang namanya telah kita sebut, seorang yang memandikan salah seorang daripada anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal. Nabi kita berpesan kepadanya, Nuhina anitibael janaiz, walam yu'zam alina. Kami ditegah mengiringi jenazah. Kata di Ummu Atiyah, kami orang perempuan dilarang mengiringi jenazah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tegahan ini kalaulah perlu. Contohnya tempat dia duduk tu jauh, jadi orang perempuan kena ikut sekali, itu tidak menjadi larangan walam yu'zam alaina tidaklah larangan putus tapi larangan daripada ikut jenazah ada. Lebih-lebih lagi di zaman kita hari ini yang kita nampak ramai di kalangan orang perempuan iring jenazah ke ziarah kubur mereka tidak beradab dengan pakaian-pakaian yang sopan mengikut sebagai pakaian seorang muslimah ada lagi iring jenazah pergi ziarah mayat kain terbelah rambut berjambul seolah-olah mayat ini tidak memberi pengajaran kepada dia bahawa dia juga akan mati itu yang pertama adab jadi di antara adab lagi Pertama Mengiringi dengan berjalan kaki Ini kita sebut dalam khutbah yang lepas Dan tidak mengapa Sekiranya Tempat terlalu jauh Maka boleh kita iring dengan dengan kenderaan Dan tidak ada khilaf untuk kita balik Naik kenderaan Masa pergi iring jenazah Ini yang pertama Yang kedua Haram membawa jenazah sambil, Secara sambil lewat tak cantik. Atau yang dikhuatiri jenazah itu jatuh, letak atas lori yang tak ada tutup, mungkin jatuh ataupun orang yang uh, pikul dia ni berjalan tak sopan sambil-sambil ketawa contohnya. Ia sunat dibawa dengan keranda lebih-lebih lagi sekiranya mayat itu perempuan ditutup jenazahnya. Ini kerana kemuliaan kemuliaan yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga dilarang berbuat bising ketika mengiringi jenazah jangan bercakap berbual bahkan sunat tidak meninggikan suara dengan sebarang bacaan jangan kita terikut-ikut dengan setengah masyarakat Arab ni bila ikut jenazah wahiduh dia kata semua orang ikut ya, ini menyalahi peradab peraturan termasuk tidak mengangkat suara bacaan zikir, jua seumpamanya Sebaliknya hendaklah bertafakur mengingati kematian dan balasannya. Bagaimana disebut dalam hadis? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan nabi kita memberitahu, "La tutba'ul janazatu bi sautin wala Jenazah tidak boleh diiringi dengan bunyi suara dan juga dengan api. Yang begendang suara kuat-kuat ini bukan orang Islam, itu di bandar sana. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud yang keempat mengiringi jenazah afdal kita berjalan di hadapan mayat berdekatan dengan jenazah hal ini, ini demikian kerana mereka mensyafa'atnya kepada Allah dengan doa yang kita baca secara perlahan kata Ibn Umar radhiyallahu anhuma aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Umar radhiyallahu anhuma berjalan di hadapan jenazah jadi ini di antara adab yang perlu kita lihat Kemudian yang kelima Tiada halangan bagi orang Islam Bahkan makruh bagi mereka Mengiringi jenazah kaum kerabatnya yang kafir Jadi tidak ada harangan Kalau keluarga dia orang bukan Islam mati Dia boleh pergi Mengiringi Sekiranya tidak ada perbuatan-perbuatan yang bercanggah pada ketika itu Seperti pelaku penyembahan dan sebagainya Yang keenam Apabila selesai kita diminta ketika kita duduk di atas kubur kita banyak berdoa kepada mayat kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada mengembunyikan jenazah Nabi beri arahan kepada para sahabat istaghfiru li akhikum minta ampunlah kepada saudara-saudara kamu wasalulahu sabat Minta Allah Taala tetapkan pendiriannya dalam kubur fa innahul ana yus'al nabi mengatakan sekarang dia telah ditanya oleh malaikat. Jadi itu di antara peraturan yang kita kena buat. Jadi apabila sampai di di kubur kita letak jenazah, saya ingat sebut dalam hadis lain mengatakan bahawa sebaik mayitnya kita terus berdiri selagi jenazah tidak di tidak diletakkan tidak diletakkan kita duduk di sana. Dalam hadis Abu Said, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu izaraitu aljanazah faqumu famanittaba'aha fala yajlis hatta tudda. Kalau kamu tengok jenazah, kamu bangun hormat pada dia. Dan jangan kamu duduk sehingga jenazah itu diletakkan di kubur. Itu di antara adabnya jadi bila sampai di kubur apa yang perlu yang kita kena buat, yaitulah bagaimana mengembuni mengembunikan mayat jenazah. Sekurang-kurangnya cara yang wajib mengembunikan mayat ialah di dalam lubang yang tidak boleh keluar baunya dan tidak boleh dibongkar oleh binatang buas dan keadaan mayat itu mesti tetap mengadap mukanya ke arah kiblat. Itu sekurang-kurangnya. Adapun yang sempurna. Menggembumikan mayat dalam kubur dengan kadar yang dalamnya setinggi lelaki yang sederhana tingginya yang meluruskan dua tangannya ke atas luasnya pula ialah satu hasta sejengkal Itu di antara yang disebut dalam kitab ini peraturan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ihfuru wa ausi'u wa ahsinu. Nabi kata galilah kubur, luaskanlah dan perelokkan dalam kubur. Itu yang pertama. Yang kedua wajib mengiringkan mayat ke sebelah kanan dengan menghadap kiblat dan pipinya sunat dikenakan pada tanah kita buka pipi dia letak atas tanah jika tidak dihadapkan kiblat dan kubur telah pun ditimbus kubur wajib digali semula untuk menghadapkan mayat tersebut ke arah kiblat jika mayat itu masih belum berubah yang ketiga sunat dibuat kubur yang berlahat jika keadaan tanah keras jadi kalau tanah tanah dia lembek berpasir, maka kita buat syak kita buat lubang di tengah itu di antara, yang keempat sunat disorongkan mayat di hadapan kepalanya, selepas meletakkannya ke dalam kubur, dalam lahat maka ditarik kepalanya dengan cermat diletak secara berhati-hati kemudian orang yang masuk dalam kubur sunat bagi orang laki-laki yang akrab yang hampir dengan mayat itu masuk ke dalam kubur untuk meratakan tanahnya manakala orang yang memasukkan jenazah ke dalam lahat sunat membaca dengan doa ini Bismillah wa'ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam jadi tak payah cakap banyak kita letak kita kata Bismillah wa'ala sunnati rasulillah dengan nama Allah dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nah, jadi dalam keadaan itulah kita diminta supaya banyak berzikir banyak beristighfar minta ampun kepada mayat tak payah bercakap tak perlu kita duduk berbuah-buahan ini kita istau -ist... nabi mengatakan astaghfiru li, -li akhiikum mintalah maaf keampunan kepada saudara kamu wasalalahus sabat minta ketegasan minta kekuatan jiwa ya fa innahul ana yus'al kerana mereka sekarang ini sedang ditanya oleh malaikat jadi kita kata Allahu Allahu kalau tuan-tuan tak pandai nak kata Arab kata melayu pun tidak masalah ya Allah berilah keampunan kepada saudara aku ini tetapkanlah pendiriannya kita minta sungguh-sungguh dengan Allah kita minta dengan Allah biar Allah ta'ala beri ketegasan biar Allah ta'ala beri ketetapan dalam hatinya sebagian dalam ayat yusabbitullahu ladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunia wa fil akhirah Allah Ta'ala akan tetapkan pendirian orang-orang yang beriman ketika hidup atas dunia dan ketika dia mati. Jadi kita minta doa banyak-banyak kerana mereka ini sebagaimana disebut oleh para ulama' Al-Mautu kal -gharir. Orang mati ini seperti orang tenggelam air. Jadi kita minta je doa kepada dia kerana dia sekarang ini berhadapan dengan ujian yang getir yang begitu besar kerana Nabi dalam ayat-ayat bersebut uh, Innal qabra awalu manzilin min manazil al akhirah kubur-kubur itu ialah merupakan pintu masuk pertama ke alam akhirat. Siapa yang tak lepas soal munkar nakir dalam kubur wal iazubillah fama ba'dahu asyad yang lepas daripada itu cukup dahsyat. Siapa yang selamat insya-Allah orang ini akan mendapat keringanan, akan mendapat kelepasan di dalam hidup atas dunia ini dan juga pada hari dibangkitkan nanti mereka akan dapat kelepasan jadi setelah selesai kita mengembumikan jenazah dan kita telah baca doa minta padanya keteg keteguhan minta sabat, minta keampunan Allah Ta'ala bagi kepada dia jadi orang yang pergi jangan seorang pun yang tak baca doa semuanya berdoa tak payahlah kita duduk tunggu macam biasa dah, duduk tunggu orang baca doa baru kita doa sebelum baca doa, kita masih duduk berbuat nah, itu amalan yang tidak tepat yang tidak kena pada dasarnya. Kemudian apabila selesai daripada apabila selesai daripada kebumian maka bolehlah kita mengucap takziah. Sunat kita mengucapkan takziah kepada keluarga si mati di dalam tempoh 3 hari dari kematiannya. Bermula daripada hari pertama, hari kedua, hari ketiga boleh lagi kita ucap takziah kepada dia. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin, illa subhanahu min hulalil karamah yawm al-qiyamah." Orang Islam Ia mengucap takziah kepada saudaranya. Ketika ditimpa kemalangan, Allah akan mengurniakan kemuliaannya kepadanya pada hari kiamat. Hadirin dibayar oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Ini di antara benda yang kita tak buat. Kita bersalam tapi kita tak kata apa-apa. Paling tidak, kita kata sabarlah. Ta'ziah lah. Kalau nak belajar betul-betul, apa yang Nabi kita kata ta'ziah kepada anaknya, sewaktu anaknya, cucunya meninggal, orang hantar, dihantarnya Usamah, pergi beritahu kepada Nabi SAW, Nabi kata apa ta'ziah, cuba tuan-tuan dengar, وَلِلَّهِ مَا أَخَذَا وَلَهُ wa أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّا Walillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Bagi Allah Taala lah, apa yang dia beri, apa yang dia ambil. Apa yang dia ambil, apa yang dia beri. Dia beri pada kita pinjam anak sekejap, kemudian dia ambil balik. Setiap sesuatu di sisi Allah ada tempoh yang tertentu. Ini bacaan yang diajar oleh Nabi dan juga ada juga bacaan yang dibaca oleh para sahabat di antaranya disebut oleh para ulama a'zama Allahu ajraka wa ahsana 'azaaka Wa wa an musibatika khaira. Semoga Allah memperbanyakkan pahala engkau, meningkatkan kesabaran engkau, mengampuni jenazah si mati ini dan menggantikan kemalangan musibah yang menimpa engkau dengan sesuatu yang lebih baik. Ini di antara perkara-perkara yang perlu kita belajar di saat ini. Oleh itu kata ulama, tak boleh lagi makruh mengucap taziah selepas 3 hari kematian, kecuali orang musafir yang baru balik dia baru tahu, maka boleh lagi kita ucap takziah ini kerana perasaan sedih biasanya hilang selepas tempoh tersebut dan tidaklah elok diperbaharui kesedihan tersebut, begitu juga makruh mengucapkan takziah berulang-ulang sekali je kita ucap lepas pembenjenazah, kita bersalam dengan keluarga si mati, kita kata azamallahu ajrak melayu kata, Allah Ta'ala banyakkan pahala saudara, di atas musibah yang menimpa ini Allah Ta'ala ampunkan kepada mayat yang mati itu ini di antara perkara yang telah disebut oleh para ulama secara ringkasnya. Kemudian kita berpindah juga kepada beberapa perkara larangan yang berlaku terhadap jenazah ataupun pada hari kematian dan pengebumian itu. Yang pertama, perkara larangan yang tidak baik dilakukan ini, yang pertama, semua perkara yang bertentangan dengan adab-adab mengiringi jenazah. Orang berjalan depan kita bagi belakang orang suruh suara pelahan kita bising contohnya sebagaimana yang telah disebutkan adalah merupakan satu perbuatan yang dilarang dan hendaklah dijauhi seperti mengiringi jenazah dengan kenderaan sedangkan tempatnya dekat dan meninggikan suara satu yang kedua membawa jambangan bunga dan seumpamanya bersama-sama jenazah bawa bunga-bunga nak pergi tabur atas uh, kubur orang mati perbuatan ini ini kita ini fiqh syafi'i perbuatan ini adalah bid'ah ah yang diharamkan yang telah mempengaruhi orang islam dengan cara meniru apa cara pengebumian mayat orang kafir yang mengandungi unsur-unsur pembaziran dan kemegahan yang ketiga kubur yang digali dan dibina tidak mengikut caranya ditetapkan dari segi kedalaman Keluasan dan keutamaan liang lahat daripada liang teraju sedangkan kita tanah boleh buat lahat kita bagi belah tengah itu dia antaranya. yang keempat makruh membina kubur di sebelah dalam atau di luarnya dengan bahan yang menyerap bahan bahan panas seperti simin kita buat simin batu kapur dan seumpamanya ini dilarang kita jangan letak batu-batu dalam kubur jadi kalau kita nak buat sendal maya itu cari tanah yang keras, yang tidak terlibat dengan batu-batu boleh di kita letak di situ. Ini berdasarkan pada hadis Nabi saw. Naha Rasulullah saw an yujass al qabrul. Maksudnya Nabi saw melarang pembinaan kubur dengan batu kapur, dengan batu ataupun dengan simin kata ulama hadis riwayat Imam Muslim. Jadi itu juga diantara yang disebut. Walau bagaimanapun pembinaan kubur dengan batu marma semen yang ada hari ini dan seumpamanya adalah haram perbuatan ini haram ini kerana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di samping dapat terdapat unsur-unsur pembaziran yang ditegak oleh syarak serta unsur-unsur kemegahan dan kebanggaan yang dicela oleh agama ini satu perkara yang perlu kita teliti sama-sama kerana berlaku dalam masyarakat dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i sebut macam ni tapi yang berlaku lain pula Di antara lain yang disebut iaitu nabi kita, daripada Jabir radhiyallahu anhu nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang daripada an yujassasal qabru wa an yuktaba alaiha Nabi larang meletakkan tulisan di atas kubur orang ni nama sekian-sekian mati pada tarikh sekian al-Fatihah ini semua larangan daripada nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kita larang buat binaan nabi kita larang memijak kubur ini semua larangan diriwayatkan oleh imam tirmizi dengan hasan sahih kata ulama kecuali kubur itu takut tidak dikenali maka bolehlah kita buat tanda dengan benda-benda yang tidak termasuk dalam bahan api tadi sebagaimana yang dicerita nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengangkat batu ketika wafatnya usman bin maz'un yang mendapat kedudukan yang tinggi, sehingga Nabi kita cucuk-ucuk daya dia, Nabi kita angkat dengan tangan yang boleh angkat batu, dia letak di kepala Usman bin Maz'un ketika dikebumikan, Nabi kata apa, tujuannya nak buat tanda untuk kita mari nanti kita letak di sini, anak-anak kita yang mati nanti, ha, jadi buat tanda tidak menjadi masalah, yang masalahnya pergi tulis-tulis itu kerana terdapat larangan dalam hadis yang diriwai oleh Imam At-Termizi ni yang kelima makruh karahatut tahrim Makruh yang haram, yaitulah meninggikan kubur dan membuat binaan di atasnya, sebagaimana yang dibuat oleh kebanyakan orang hari ini. Menurut sunnah, bahawa kubur tidak boleh ditinggikan melebihi sejengkal dari paras tanah, sejengkal saja pada waktu itu kita letak. Hal ini berdasarkan pada hadis Ali radhiyallahu anhu. Ali kata apa? Aku menyampaikan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku bahawa jangan ditinggalkan patung-patung kecuali semuanya engkau hancurkan. Begitu juga dengan kubur yang binaannya tinggi kecuali engkau ratakan semua kubur. Ini hadis ini Diriwayat oleh Imam Muslim dengan sanak Muslim sahih hadisnya sahih. Perkara yang ketujuh mengeluh meratapi mayat dengan kata-kata dan perbuatan yang menampakkan kegelisahan dan hilang kesabaran seperti menyebut-nyebut peribadinya kata-katanya tak ada lagi orang nak nak jaga aku tak ada lagi orang itu aduhai baiknya orang ini mulianya dan perbuatan menepuk dada mengoyak baju dan sebagainya adalah haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dengan larangan yang tegas di dalam berapa hadis yang sahih tentang perkara ini jadi namun demikian sebagaimana telah kita sebut dalam khutbah yang lepas tidak menjadi kesalahan kalau setakat mengalirkan air mata mengalihkan hai mata itu tidak menjadi kesalahan kerana memang menjadi naluri manusia akan sedih a'uzubillahi minasyaitannirrajim minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daripada tanah kami jadikan kamu dan kepadanya kami akan kembalikan kamu dan daripada tanah kamu akan dikeluarkan sekali lagi surah ta ayat 55 barakallahu li walakum fil qur'an azim wa wa iyyakum bima fi ayat wa hakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah walakum wa li walidayya wa li walidikum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah hadana li wa ma kunna linahtadiya lawla Ashhadu an la illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sar 'ala nahdihi wahtada bi hadi min ad amma ba'd ya ayyuhan nas taqullah wa hayhamhamu Allah dengan kita mempelajari betul-betul fiqh dalam mazhab yang kita belajar ini berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita terselamat di antara perkara yang perlu juga kita selesaikan iaitulah selesai Utang-utang yang ditinggalkan oleh si mati. Sekiranya si mati itu ada utang maka keluarganya selesaikan dahulu sebelum daripada membahagi-bahagikan harta dan sebagainya. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Diri seorang mukmin itu tergantung dalam kuburnya sehingga dia selesai daripada hutang yang dia ada. Jadi kalau tuan-tuan yang ada hutang, duit kita ada bayarlah per habis. Kalau ada harta banyak, pergi jual kebun-kebun, bayar hutang orang sebelum kita mati. Kalau kita mati belum tentu anak kita nak bayar hutang orang. Ini yang jadi masalah kita hari ini. Anak-anak tak tahu, Wallahu Alam. kalau yang baik, baiklah kalau yang tak baik, duk berbuat harta duk cari harta apa tak terfikir pada hutang yang pot dia tinggal boleh jadi dia kata, ini bukan hutang kami bapak yang meninggalkan hutang, bukan kita punya pasal siapa suruh berhutang, macam-macam kita dengar hari ini, tuan-tuan bebaskan diri kita sebelum daripada kita terbelenggu dalam kubur dengan hutang yang kita buat sendiri perkara yang seterusnya yang ke-8 yang disebut dalam kitab Fikman Haji Fikas Syafi'i ini ia itulah perkara yang dilarang keluarga si mati sibuk menyediakan makanan dan menjamu orang ramai sebagaimana kebiasaan hari ini hal ini adalah satu perbuatan yang ditegah yang sangat bertentangan dengan sunnah yang menganjurkan sebaliknya iaitu sebahagian mereka yang menzarehi jenazah, keluarga-keluarga yang datang menyediakan makanan dan menghantarnya kepada keluarga si mati atau seseorang mengundang dan menjamu keluarga si mati untuk makan. Begitu juga sunat menyediakan makanan yang banyak yang mencukupi keperluan mereka sehari semalam. Kita hantar makanan bukan kita pergi makan di rumah orang yang meninggal. Dalam kitab ini menyebut, haram menyediakan makanan untuk perempuan-perempuan yang meratap atau seumpamanya, sama ada mereka dari kalangan keluarga si mati atau orang lain, ini kerana perbuatan tersebut akan membantu maksiat dan menggalakkan ber menggalakkannya berterusan. Termasuk dalam perkara larangan Ialah perbuatan keluarga si mati mengadakan kenduri Yang mereka namakan sempena berlalu 40 hari Atau seumpamanya Sekiranya perbelanjaan kenduri tersebut diambil daripada harta hak para waris Dan antara mereka terdapat pula anak yatim yang belum balik Perbuatan tersebut sangat dilarang Disebabkan makan harta anak yatim Dan menghilangkan haknya bukan untuk kepentingan dirinya Perbuatan tersebut haram, dikongsi oleh kesemua yang berjemput makan dan orang yang makan kenduri tersebut. Kelapan, membaca Al-Quran di majlis-majlis takziah. Yang dibuat secara rasmi sebagaimana yang berlaku pada hari ini, perbuatan tersebut juga adalah bid'ah. Ah. Apa yang sunat ialah mengucapkan takziah kepada keluarga si mati, hanya dalam tempoh tiga hari dari hari kematiannya, sebagaimana yang disepakati oleh para ulama atau dengan kata-kata lain bukan keluarga si mati yang menentukan tempohnya. Ini di antara petikan kitab Al-Fiqhu Manhaji apa yang disebut dalam kitab Jawi yang selalu kita baca yang tidak adil saya rasa kalau kita tidak baca nas yang disebut oleh para ulama. Di antara kitab yang disebut iaitu kitab Furuul Masail yang ditulis oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fathani yang menjadi rujukan kita di kampung-kampung dan di bandar-bandar. Syekh Daud kata apa? Dan demikian lagi perkara larangan itu Yang dikerjakan manusia Dengan barang yang dinamakan dengan kafarah Kita beri makan ni kerana nak, nak apa ni nak cover kesalahan orang orang mati Dan daripada dikerjakan wahsyah Ia berhimpun memberi makan awal malam Kemudian daripada ditanam mayat Dan tujuh harinya Dan dua puluh Dan empat puluh Dan umpamanya Dan demikian itu haramkah atau makruh atau harus Ini soalan Orang tanya saya, Daud Yang demikian itu haramkah Perbuatan bagi makan pada orang makan tadi Atau makruh atau harus Maka dijawabnya Maka adalah segala yang tersebut Makruh Yang dicela pada syarak Kerana tegah pada syarak Kata Syekh kata Syek Ibn Hajar Tiada sah wusiaknya Kalau orang itu wusiak semua buat benda itu Ibn Hajar al Haytami. Seorang fakih ulama syafi'i mengatakan tidak sah wasiatnya. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Furuul Masail. Juzud yang pertama halaman 183. Banyak lagilah nukilan daripada kitab Kashful Islam. Daripada kitab Bawiatul Tulab dan lain-lainnya. Apa yang ada ini memadai. Sebagai tanggungjawab ilmiah akademik kepada muslimin dan muslimat. Bahawa apa yang kita lakukan ini berlebih kepada masyarakat. Tidak berfaksikan kepada kitab yang kita belajar. Pada hari yang mulia ini sama-sama kita banyakkan selawat ke atas Nabi SAW.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 innaka samieun qaribun mujibud da'awat allahumma alli bayna qulubil muslimin wa aslih zata bainihim ansurhum ala aduwika wa aduwihim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa azab azaban nar wa sallallahu wa sallam wa barak ala muhammad wa ala alihi wa sabbihi ajmain subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin